Eller hopp-kesten Som jeg kaller det Mitt navn er Ove ja. Og du er Jeg er Thor ja. Og jeg vil bare takke for at du ønsker meg velkommen Til denne hopp-kesten ja. Som vi også kaller for Hopp i ja. Med Ove og Thor Ja, det er ok ja. er Til informasjon så er både Ove og Thor alias Så det er ikke vi til å si men det du derimot kan gjøre Er eh, å sjekke ut Instagram-kontoen Som eh, er Hobby-laben Altså hobby-laben Med enkel B i lappen. Ja Og der kan du se bilder av deg forskjellige hobbyerne Som jeg utøver Og prøver ut i denne Podcast-serien Ja eh, Vi har jo og startet jo alltid eh, et lytterspørsmål Nå er jo dette den første Hopcast, men du har kanskje et lytterspørsmål allerede Du er på lur Ja da, vi har fått inn et lytterspørsmål Fra en uh, Jan Thor <laughs> Søyland Ja, det lurer Jan han, han lurer på i dag Hvordan uh, vi er så utrolig flinke Til alt vi prøver For eksempel Sist så kjørte vi jo Formel 1 mm. Og da hadde Garn Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha <laughs> det är <er> det <så> <laughs> Men för att svara på frågsmålet så tror jag grunden till att vi är så flinke kan jag säga att jag tror ja, tror grunden är att vi är hashtag blessed. Has, ja. Det tror jag att det Dagens episode, eller hoppkast, skal jo handle om noe ganske eller, spesielt. Det Det er vel ikke, er vel ikke mest spesielle da vi kommer til å, å prøve? Nei. Vi, eller, ikke, ikke, vi ser jo før gå inn i disse hobbyene. De, disse hobbyene. <laughs> som, som er litt, eh, kanskje, ikke yglesett, men litt sånn som... Eh, jag att driva med då. Nej. Um, uh, men, men uh, origami er kanske oj. <laughs> det är det är ja. ja, det är er... så han då. Ja, Det är origami. Ja. Um, origami, där heter du sätt dig väldigt in i. Ja. Kan du få få tala om koncept. Og... Ja, koncept uh, origami, det är sen i Japan. Mm. -hmm. Ordet uh, origami är japanskt. Eh uh, och ori, det kommer av uh, brettning. Alltså betyder brettning på japanskt. Mm. -hmm. Og, uh, gami eller kami betyder papper på japanskt. Ja. Eh uh, det er en kunstform så er, ja, du kan vel si, ståre gammel. Og, og det er blitt utøvd av mange, mange, mange folk oppgjennom tider. Og som jeg sa til gang her sending, så... Da eh, kunne jeg på nett at det er som mye som 2,5 milliarder som driver med origami på daglig basis. På daglig basis, faktisk? Ja, på ja, daglig okay. basis. Ja. Um, et, altså, det dreier seg jo om å brette figurer, egentlig. Ja, men origami kan også være så mye mer. Ok. Eh, du har forskjellige typer origami, og mm. da er det både kanskje bevegelige figurer som som du har och än så du har tänkt på som mm. en bevägelig figur, vad kalla det du om ligge. Spår är ja. glust ja. då. Visst det. Er, har du, har du en spår för? Uh, ja. ja. Men den, den går in någon av rörliga figurer. Okej. Okay. Och så har du en hel haug med småting, för exempel servettpapper ting. Eh men du berättar sån svanen med sån enkelhet så du har finner bort heller på Ja, er det origami. Du kan nog eh uh, det det det här har nog sin upprinnelse i origami. Okay. Men eh uh, se si gami betyder papper så mm. tror jag kanske inte det går in under origami, men kanske ori och så där. Origami var papper. Origami är papper. Kan för så Ja. Okej. Okay. Um, jeg har jo lyst en spår, ja Og i den forbindelse lurer jeg jo på Hva du tror Altså konseptet med en spår er jo å, å, å spå en annen person på en måte ja. Veldig først en farke så må du liksom stare den farken Med spåen Og så velger du et tal Så liksom inni spåen Så teller du så mange bevegelser Så det tal du vilte og så velger du et tal til, og så åpner du, og der står det en beskjed. Ja. For eksempel at du er kul, ja. eller at du får fire barn. Hva tror du vitenskapen bag en sånn spår er? Tror du det er vitenskap? Og tror du det er kurent resultat i en sånn spårsseanse? Da tenker du om at deg påstanden som blir fremsatt av spåen til den person så blir spott om det är holy dig. Ja, rätt. Och om det kan bevisas vetenskapligt. Mm. Uh, vet mhm. Eh, I om det kan det, men jag vill nog tro att det har blivit forskat på. Okej. Eh, jag heter inte. Jag har inte lika happy men tror nog det har blivit forskat på eh uh, om ich ligger mös så som på cancergården sånn så i hvert fall på henne Aids. <laughs> ja, Aids. Men tilbake til, ja, tilbake til origamien. Origami, altså ordet origami høres ja, men det er det jo Det har vi jo allerede lært At det ikke det består det, det, det er jo sammen Det ord satt sammen av to ja, på, japansk. på japansk Så Men Det vi har tänkt i dag da Er jo at vi ska testa ut origami mm. Som hobby Og du vil brettes på ja, er det sånn at jeg bare kan sette deg i gang? Eller? Ja, i utgangspunktet er det jo det Men hva, har du tenkt noe over hva slags papir vi skal bruke til dette? Jeg tenkte vi kunne bruke uh, kunstnerpapir, kunstnerpapir. Men nå har jeg lest her uh, på internett mm. at papiret med størst fordel bør være kvadratisk Er det jo da i soks som jeg kan kluppe deg til kvadratisk? Jeg har i soks, den får jeg finne. Ja og grunnen til det er origami består av geometriske regler, som gjør at uh, altså du får en oppskrift, eller du kan lage en om du vil, uh, men det er på en måte du retter etter regler, og så får du en figur. Uh, og derfor så finnes det en heile vitenskap bak, eller i origamien med matematisk origami som blir brukt både på ja, til konstruksjon av fly og raketter så det er rett og slett et fagfelt for rakettforskere enn origami okay. ja, det du kanskje ikke trøtt? Så det hadde jeg aldri trøtt. Nå er jeg i gang med å lage et kvadratisk papir ja. jeg så den stok, så var litt skjet, men det betyr jo ikke noe Nei, det tror jeg ikke betyr noe Kan vi fortelle dere så høre på her i dag hvem som er hva som er eh, Det altså, stod shit. ut til å salat, av et eller annet slag Ja, ja Men jeg forstår ikke hva som har klubbt salat men jeg har jo jeg har jo fått lært i dag du er, er blitt en ubevisst vill jag tala ja. Ja. Är det något du önskar fortälla om? Ja, det kan jag gott. Det hela börjar alltså om mig själv så eh har jag ett projekt på gång ut om att vara vegetarian men som drejer sig om att bruka väldigt lite pengar på mat. Um, så vid den förbindelsen så hamnar jag in i den där tingen där biljett og denne veien så hadde jeg brett, og salat tilgjengelig, og litt ost. Ja. Så det er i grunn det jeg levde på å knekke på Denne veien da. Ja. Så det er i ikke noe mer enn det. Og så hadde jeg noe skymkebed oppi den ene breten i går, så det var jo så vegetarianskt. Nei, det var kanskje litt råflott også, om jeg på ja, nå var det et de kokte de... skinkei fra first place, så to slingser oppe i wrappen, så det var jo ikke så fryktelig mye strøt av, men... Uh... Nei, men litt rådflart må det jo ansegd, ja, det var jo for så vidt det. Uh, vil du ha litt papir? Nå er jeg ferdig med å lage mitt kvadratisk. Ja, takk. Da... Du kjenner deg god kvalitet for papiret, tenk ja. jeg tenker jul. Her kjenner jeg at... Uh... Hva vil du anslå at dette papireverket Per uh, kvadrat, kvadratmeter. kvadratmeter Kvadratmeter? Ja Det er sånn i målepapir Ok, tipper jeg kanskje Nå kulegrann Men jeg kan da fortelle deg At det er vanlikt A4 kopier mm. Som regel er kvaliteten 80 gram Per kvadrat Ok Jeg tipper meter. dette ikke. Dette er jo litt tjukka Men det er jo litt å, hva er det? Ja, det kan kanskje ikke kompakt Nei, men, men det kan det stå på den blokken Det kan, det er jo godt nydelig Skal vi se? Eh, nei, det er så tunger ting det er A5 størrelse Ok Nei, men da kan vi jo bare Lære med det anslaget ditt da. Ja Som var 20 gram <laughs> Ja Per papir ja. Der. Ja. Nå er jeg jo full gang med denne spåren Jeg vet ikke hvor godt du har kommet i gang med din Nei, jeg er fortsatt med å lage et kvadrat Ut av dette mm. Som er i størrelse A5 Som kjent så er jo ikke A5 et kvadratisk format Nei, det er jo et helft av fire ark Det er så rett som du kan få Øh mm. eh, A6 er det da et halvt av A5 i ark. Det tror jeg. For et A3 Fire er i hvert fall et halvt A3. Finns A2? Ja. Finns A1? Ja. Finns A0? 0, ja. Oi. Finns A minus 1? 3 og 5. Ok. Um, nå har jeg så langt at jeg er kvadratisk her. Jeg er brettet fra hjørnet til hjørnet, og fra hjørnet hjørne, så jeg har jeg en sånn x på... Så jag liksom bara att bretta in jorden mot mitten. Jag försökte hitta appen för det. Nej, så jag måste i bara in på klockan, en Youtube-reklama. Men jag måste in på Youtube för att hitta en tutorial för att bretta en trane eller som det heter på engelska en crane. Ja. Jag som sagt gott igång. Nå nu har jag betat atrofi av hjön inåt mitten och fått fyra nya hjörnor. Eh där ska nu börja rata ut sticker på käskärr. Ett kökskåp ska bli bättre läge in där igen. Men där du jag nu du freestylbrett egentligen. Ja. På och så gick det igett men nu får fan dem. Men så jag provar och brettar noe som jeg aldri har gjort før, som jeg lærer på YouTube, mm -hmm. mens jeg vet det. Jeg er jo ikke så avansert, da av jeg bryr ut på sånne ting. Men så er det jo ikke så verst å være så tørp at du vet ikke om jeg er i minne. Jeg er jo ikke fra godt, til minne. Nei, sånn skal jeg. Det er en bein meg merke og grunnen til at lyden ble litt løpere, snakket var at jeg bevekte meg til lysbryteren i rommet for jeg merket en gang at når jeg skal brette organi, så foretek jeg å ha et godt lys da bare for å få, få litt mer nøyaktige bretter Nå ser jo med en gång der at jeg har vært litt slaven med bretting og sliter med å få innene til å Det er jo mestens månedsbudsjettet ditt Ja mm. Men jeg tror jeg skal klare å hente den inn i en ganske ja. så er det bare sånn. Hva si, jeg husker du hvordan du en spår? Ja. Til dette den er lagt av en A5-merk, så det jo en veldig liten spår. Men like fullt en spår. det jo bare til fergelegger. Jeg skal forsøke om jeg finner noen ferge. får ikke det, men i hvert fall en pent. Ja, så fint. Nå må jeg bare beklage, kjære men nu ble jeg veldig oppslukt av origamiens undrer og mirakler. Så derfor blir det litt haust. Nå forsvant jo garm her, så nå må jo jeg holde på det her. Men nå tror jeg vi spoler i YouTube-videoen her. Ja, nå er jeg altså tilbake. Skal vi se. Da... Veldig å bare blå, gul, rød, oransje, nå kan vi ikke på flere farger. Grønn, for eksempel, lille, farlig å komme ut av det nå. Lilla eh, og jeg trenger instruasjon og farge en eh, lyseblå nei, det kan ikke være svar og hvit. Jeg vet om det ikke er farget, det vet jeg, så det trenger jeg ikke mail til, Så, så. skal det være noen nummer inni her. Nå ser jeg at denne svanebladet trenger helvete, så jeg må bare begynne på 0,5 med et nytt ark. For jeg gjorde en feilbrett feil ganske tidlig i prosessen. Så da må jeg rett og slett bare begynne på nytt. Men det er jo sånn livet er da. Mange ganger kan du gjøre et feiltrinn. Da er det ingen skam å snu. På, på mange måter, så kan fjellvettreglene eh, appliseres det er jeg er ikke så enig i mm. så enig i Her er du fjellvett så kan du gjøre en bredt ja, det ringer du du er stygg du, du heller på med nå da? nå har jeg kommet så att at jeg skriver farger och targ og nå skal jeg liksom fylle en sånn vise. Så det du, du forferter på en måte spåren Ja. Er det sønn å forstå? Uh, ja. Ja. över och du är såk. Du är dum. Du är son av Satan. Du är en engel, Du är stygg, Du är ond. Du är besatt, Du är en omen. Ett omen. Ja. Så du född eller ja, det handlar ju egentligen om att du är söt, kul, vad styg eller så här har du någon med okult krafter Ja. ja. Skal jeg spå deg? Nå er min spår ferdig. Ja, en uh, Orange. Ok, orange er faktisk tysk for orange. Ok, velg et tall. Jeg velger seks. Seks. Seks, velg et tall til. Jeg velger en. En, skal vi se. Du er søv. <laughs> Det var jo koselig. Jeg ja, fant noen kjenne alternativ. De prøver en gang til det. Ja. De ikke vil ha det samme her. Lill da. Seks. Fem. En. Det er ikke lov til å ha det samme. Å oh, nei. Uh, fem. Fem. Ok. Du er syk. Du er bare søt og stygg. Ja, det er jo mulig Da jeg sitter sånn bilde av Merkelige skapninger For exempel langt i fronten av sjøen Ja Som er både søte og stygge Men samtidig så er jo både stygge og relativt. Relativ begrep For du kan ju ha stygge en dag og søt neste dag Ja Og søt kan jo også handle om for eksempel Måten du er på Ja, og stygg kan også handle om hvordan du er Ja, også er utseendemessig Ja Øhm um, nå er jeg ferdig med mitt og riva mi-prosjekt, så nå vil jeg bare studere deg. Ja. Hvor har du gått med din profes? Nei, jeg, jeg har jo begynt på nytt igjen, ja. gjort en del av brettene, mm. uh, og nå nærmer jeg meg. Jeg ser på samme prinsipp som jeg gjorde med min spår. Ja. Du lagde en x ja. på liksom rettene. Men nå er jeg på en måte øyeblikk tilbake til der jeg var når jeg gjorde den graverende feilen. Mm. Nå var at jeg måtte starte helt avdeles på meg. Du er jo, du tror jeg er jo røyrelegger av hørket. Ja. Det vil du altså si at du er veldig sånn arbeidsfingre, støttefingre. Ja, veldig korte og bare havet, <laughs> ja. støtte ja. Altså, ja. jeg. Ja. Lurer på, er det en utfordring på det du står etter? At du har arbeidshendene? Nei, det er, jeg føler at... Uh, når jeg er som rørlegger, så må jeg ha en enorme presisjon i hvor jeg legger rørene mine. Ja. Så den presisjonen føler jeg bare kan ta med meg inn i origamiens verden. Ja, ok. Ja, det er jo, altså, det er jo vinklet og, og symmetri i rørleggearbeidet. Ja, det er, det er nettopp det. Det er altså, jo ikke det. Rør er jo sånn røy og symmetrisk. Det er sant så visst ensch glatt Vet du jag en side note I could hastily the projekt Ja yeah. eh uh, jag köpte nämligen ett body lotion yeah. um, oh, Ja Ehm Alla från Makedove? Nej. Att märke HTH. Ja ja, kökken lavendel från HTH. Nej, kan vara det det er islamet, men det er sånn som er navnet ja, okay. så kjøpte jeg en body lotion som var u, altså uparfumert altså ja. ikke parfumig ja men til en gjeld da så kjenner du jo av body lotion som ikke var noe veldig god lukt riktig så det jeg gjorde med den body lotion var på mange måter en genistrek for jeg tok det for det var nemlig fra i tupet, mm -hmm. så tok jeg parfyme som jeg, jeg liker, så spre jeg opp i den flasken, og rister det inn i den body lotion. Voila, så sette jeg en body lotion, så lukte jeg av min egen parfyme. Så det kan du, kjære lytter, tenke litt på, at du også kan gjøre. Ja. Det er en sånn skjønnhetstips ifra eh, ordet til befolkningen. Nå ser jeg at jeg tror jeg er veldig opphengt tranen sin. Jeg lurer, og når jeg snakker om tranen, så begynner jeg jo en gang å lure på om tranen kanskje... Altså, hvis du skulle spise den tranen, at han hadde smakt av tranen. For det vet jeg jo at det er fokkler som gjør, faktisk, hvis du det. Du må legge det i surmelk, og få meg transmaken. Ja. Nå ser jeg jo det her er et helvete. Ja. Eh, selv om den tranen hadde level intermediate og 3 av 10 på Orgami tutorial videoen. Mm -hmm. Så ble det litt for komplisert for meg, og spesielt når jeg egentlig skulle snakke i tillegg. Ja. Men det klarte jeg jo heller ikke. Nei. Men vi kan jo forstå å prøve å med hvem synes om denne hobbyen? Ja um, Det er ikke noe i veien for det Jeg klarte meg jo veldig godt Med en spåren uten tutorial Ja Jeg er sikker på at jeg hadde klart å lage et ganske rei ja. um, Men det er jo ganske enkle Farmer for origami Ja Men fortsatt ligger fullt origami Ja Det er jo veldig symmetrisk og estetisk verk Hvert se på Ja Um, Jeg tror, tror nok at det er en hobby for dig som liker å, å lage, ting. lage ting som er smart og liker og gjør altså, med stor nøyaktighet. I ja. hvert hvis du skal litt djupere inn i organens verden, ja. litt mer avansert og rettet. Ja, du må, måte, du må jo på en måte være litt fingeren. Ja. Og, og vært veldig tålmodig Ja, jeg tror ikke det er en, en, en hobby for folk som blir fort frustrert og er uttålmodige Nej Nei Det tror jeg ikke Nei Så jeg merker jo det at med mine støtte, støtte rørligere fingre Så ble det faktisk en utfordring selv om jeg så, så, så kakki da påstod at det ikke var det Ja Tidligere Jeg har jo veldig elegante kontorfingre Så jeg klarte det jo fint Ja länge som ja nog hänger att den lange fina ja. naglar som du kan böja till och dra över brädan ja er helt Nei, tror inte att detta är en hobby tack in default sättet så här Okej, visst du ska trilla hoppitorningen. Okej, ja. tamnikast. du ge den hobben? Eh, jag Okej, en fråga mer hobbyen i seg selv, eller liksom hvordan jeg opplevde hobbyen? Du kan gi en etternekast til hobbyens uh, hvis som fire siernes middagaktig på en måte. Ja, du kan gi etternekast for atmosfæren. Okay. Atmosfæren var jo heller dårlig. Ja. Eh, hobbyen var jo for så vidt ganske kjedelig. Ja. Eh, jeg tror jeg gjør en samlet på to så du gjør en, en samletærninger. Jeg vil gi to tærningkast. Jeg okay. vil gi hopp inn i seg selv. Eh, vil jeg vil gi tærningkast eh, 6. Mm. For det er at det bare givende og spennende å prøve noe nytt. Og så vil jeg gi atmosfæren tærningkast N. Ok. Så snittet då på mitt tærningkast blir vel 3. Ja, ok. Men det er jo etter nok så gjennom snitt mitt på på treetann i hva steder. Ja. Ok, det var alt for denne gang. Neste gang skal vi testa det er vel hemmelig, eller? Ja. Med det? det blir i hvert fall et veldig annerledes hobby, som få har prøvd men mange kanske har hatt lyst å prøve. Tullu. tullu.